بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هذا هو أوليو يزدان يبتيني وزراز ستوديو كيلسر دي دي دي تاجكا كيلسر الحمد لله تعالى الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونستغديه نعوذ به من سرور ينفسنا من سيئات عمالنا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 وتتق الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد في نعصتك الكلام كلام الله تعالى وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشروا المحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ميسمو naszym zadnim druzeniem govorili odnosno poczeli sa poglavljem koga je autor naslovio ayatom Ozišion je Allah tebaraka ve tala kaže in ma zalikuu shaytanu yukhawfu awliyaehu fala takhafuhu in kuntum To je šejtan koji plaši vjernite svojim pristalicama, pa nemojte ih se bojati, već se mene bojte ako ste vjernici. Pa smo govorili o tom, znači a, u tom sam poglavlju znači komentarisali ovaj ajet i drugo što je došlo od argumenata i došli smo do ajeta u suri El Ankebud u kome je uzvišeni Allah Tebarake Oteala kaže O minen nasime je amen amenna billahi fe iza udje fillahi jaale fitnetan nasike aza billah a ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha a kada budu radi Allaha na kušnju stavljeni onda poistovijete Fitnet i nedaću koja je si od ljudi sa Allahovom kaznom. Pa tako faktički pobiju šta, svoje, svoje riječ koje su kazali. Pa su vjernici a zbog potpunosti ili snage svoga imana i potpunog razuma dali prednost da budu kažnjeni na ovaj ili onaj način na dunjaluku da bi time izbjegli Veću, znači, kaznu, kaznu na Ahiretu. Jer ljudi koji su pobjegli od dunjalučke kazne ili dunjalučkih uznemiravanja, pobjegli su na uštrb Ahiretski. Znači, na uštrb Ahireta. Bivo je, znači, kaženi na Ahiretu. Pa su pobjegli od trenutne kazne ili patnje, ili nedaća, ili iskušenja koja su ograničena u svakom pogledu a zaslužili vječnu neograničenu paru. Pa je, znači, njihova razmišljanja, njihova logika je, je pogrešna, jer loše prosuđuje ona ko proda svoj ahiret svoj dunjalog. A kada dođe vjednicima pobjeda, kažu, elem nekum makum, zar mi nismo bili savama? Pa pokazuju tada ono što kriju njihova prsa od nifaka, Je odbice mjerstva. U ome ajetu, kome je uzvišen Allah te barak štala, kaže O minen nasi men je kulo amena fe iza uzije filahi dja'ale fitnetan nasi ki azabillah ima ljudi koji govore, vjerujemo a kada bude uz nemiren radi Allaha poistovjeti Allahovu kaznu sa ljudskom u ovome ajetu je odgovor murđijama koji kažu da je vjerovanje samo Potvrda srcem i izgovor jezikom Murđije Ta zabludila sekta Oni kažu Zagrižene murđije od njih kažu Vjerovanje je samo u srcu Samo ništa drugo Samo da znaš srcem svojim da je Allah jedan jedini To je to Oni koji su malo bolji od njih Za nijansu Oni kažu ne i potvrda jezikom Moraš ta izgovoriti dan put u životu Bar la ilaha ilallah Muhammed Rasul Moraš izgovoriti to Oni su malo bolji od ovih prethodnjih a jedni drugi su zaplude. Dok Ehlusonet kaže, iman je, potvrda srcem, čvrsto ubjeđenje u srcu, potvrda srcem, rad srca, izgovor jezikom i rad udovima. I ovaj rad udovima, znači, on je taj kod koga, jeli, iman čovjeka raste, ali pada. Raste, šta, činjem dobri dijela, a pada Nepukovnošću. Ili ostavljanjem onoga što je uzvišenje Allah naredio. Pa mimo namaza, ako isključimo namaz, jer oko, oko namaza postoje raziloženja, sve to znači ovaj a, jedna skala gdje iman vjernika raste ili, ili opada. Dalje autor je naveo predaju od Ebu Sredel Hudrija u kojoj stoji da je poslanik Salola Osirame rekao od slabosti je kina ili ubjeđenja čovjeka je da traži zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srđbi i da im bude zahvalan na Allahovom rizku, na obskrbi. I da ih kori zbog toga što mu nisu dali ono što mu Allah nije odredio. A Allahovu obskrbu ne može priuštiti briga brižnog, niti je može vratiti ili zaustaviti ili spriječiti mržnja onogako i prezire. Spomeno je jedan hadis koji je jako lijep s znači, kaže poslani, u svem kontekstu. Nači, kaže je poslanik govorio o njemu, od slabosti ekina je jeste da tražiš zadovoljstvo ljudi, taman to bilo u Allahovoj srcu. To je slabost čovjekov šta. Uvjerenje, da udovoljiš ljudima, a znaš da uzlišen je Allah tebarakallani za donesoti. I dalje kaže da im zahvaljuješ na Allahovoj obskrbi. Da im zahvaljuješ na Allahovoj obskrbi. I da ih koriš zato što ti nisu dali ono što te Allah nije odredio. I kaže, Allaho obskrbu ne može čovjeku priuštiti bliga brižnog i je može spriječiti mržnja onoga koji mrzi. Ovaj hadis a u njegovom lancu prenosilaca ima Muhammed i Marwan esuddi es a on je bio slab prenosilac. I ima također ravija koji se zove Atilje, el-aufi, i njega Imam Zehebi ocijenio kao slabog. Pa je ovaj hadis ne ispravan I tako je rekao i šejh Albanija prije njega imam sujuti, rekao da je hadis daif, da je neispravo. Iako je njegovo značenje kao značenje ispravno. I to smo spominjali više puta da posti razlika između čega. Da kažemo da je hadis verodostven i između toga da hadis ima šta ispravno značenje jer ponekad hadis niti ima ispravno značenje niti je vjerodostojan a ponekad može imati ispravno značenje a nije šta vjerodostan kao hadis na primjer la le la nisa la ubidallahu haqqan haqqan da nema žena Allah bi se istinski obožavao Jer ispravam? tekst evo odma dole najžešći najekstremniji kažu jest da nema žena Allah bi se istinski obožavao znači žene su Žene su taj bela na dunjaluku. Zato što žene su tu i zato se Allah ne obožava. Nije tačno. Allah je stvorio ženu da pomogne muškarcu u pokornosti stvorite da za uđer. I bez žena se ne može ljudska vrsta obdržati. Jeli? Tako da je hadis neispravan. I lancem pronosilaca je lažan i kao tekst hadisa je šta? Jest. Neispravan. A može biti samo a, može biti da mu je može biti da, ne mora biti lažan, može biti daif, kao hadis u kome kaže poslanik sa osrame, najdraže Allahu dozvoljeno djelo je talak. Taj hadis je mursil, ne daif. Lanac proslaca je daif, ali metn hadisa kaže, najmrže Allahu dozvoljeno djelo. Kako to može biti najmrže dozvoljeno? Dozvoljeno u šarije to je mubah, ono što je isto, ja ga činio, ja ga ne činio. Dođeš tamo na onaj aparat, izvadiš se kao I popiješ kahvu. To ti je mubah. Ja popio je ne popio ništa. To je tvoja stvar. Ja ćeš se napraviti kuću na dvije vode na četiri vode. To ti je mubah. Ne može biti kod u dozvoljenim mubah stvarima ne može biti nešto što preteže. Pa ovdje se kaže najmrže je dozvoljeno. Pa jedan dio hadisa pobija drugi. Jer u dozvoljeno ne može biti najmrže. Nema toga. Pa je hadis ispravan kako? I lance, samo što najprvi bio lažan, a ova je šta? dajif malo je slab je njegova šta ovaj neispravnost pa je hadis ispravnog šta značenja hadis se ispravno značenja, iako je njegov metni znači ovaj onda salanes predostavca neispravno od slabosti je kaže elifine braćo yakin kad mi kažemo to je potpunost imana to je vrhunac imana kad čovjek ima yak yakin To je ubjeđenje, znači čvrstina u imana za koju je Abdullah ibn Mesud rekao, kaže el jeqinu el imanu kullo o sabru nisfur iman. Kaže jeqin, to čvrsto ubjeđenje, kaže to je sad iman. To je celokupan iman, je sadržan u čvrstom šta? U A sabur je pola imana. Sabur je pola imana. I zaista kome Allah podari sabur i jeqin, dao mu je dvije stvari nakon koji mu ne fali mnogo. Ovo se pripisuje poslaniku Salasame. Ove ovaj, ovaj riječi se pripisuje poslaniku Salasame od Abdullah ibn Mesuda. Ali je ispravno, kako kaže Imam al-Bejhati, kaže Ispravnije je vjerodostoj, ispravnije je da je ta predaja od Abdullah ibn Mesuda kao šta? Njegove riječi, a ne kao riječ poslanika Salasame. Kaže ispravnije. Dobro, kada kaže učenjak ispravnije je da su to riječi Abdullaha ibn Mesauda, nego da su riječi poslanika, slova sa Znači li to da je predaj vjerodostojna kao riječi Abdullaha ibn Mesauda? Ne znači. Ne znači. Kako? E ovako. Kada kaže ispravnije je, znači on rekao ispravno je, nego ova je ispravnija od ove. Ova je lažna, a ova je slaba. Pa je ova slaba ispravnija šta od? Od lažne. Od lažne. Imaš učenik, profesor ima učenike u razred. Kaže, ovo je moj najbolji učenik ovdje. Kaj, čime je prošao? Kaj, jedinicom, propo. Pa kako to? Kaže, pa ostali su oni, on je jedinica, ali jedinica 1,2, 1,3, malo oskače od drugih. A ovo su drugi niko ništa ne vredi, ničemu. Pa kaže, ovo je moj najbolji učenik. Znači da je prošao 500? Ne znači. Tako ni kada kaže neko od uleme, ovo je... Ili kaže, imam televiziju, često kaže u svome sunnemu, kaže ovo je najispravnije što se navodi u, u ovaj, od, od hadisa. Imate hadis kod imama, kod imama Ebu Davuda u sunenu. da Neposlanik sa osneme kaže da je dija ili iskupina za negljednika pola iskupine za muslimana te hadisi ima razne puteve došao je ovaj, ovaj, putem Ibn Abbasa i putem Amre ibn Shayba od ottca od deda došao je Abdullah ibn Amre ibn Asa ima raz puteva svi su slabi kaže Imam al-Kattabi a Abu Sulaiman u svome djelu Meali u Sunen u komentaru Abu Daudov Sunena kaže wa hadha abyanu ma warda 'an an-nabi sallallahu kafir tako kaže ovo je kaže najjasnije što je došlo po pitanju iskupine za nemuslimana. Znači da je hadis ocjenio vjerodostojnim? Ne. On je rekao najvjero, najjasnije ili najispravnije ne znači da je ispravan, broć. Nego mora reći ispravan hadis. Pa ima ovdje kako najispravnije da je vjero, da je od riječi ashaba ne znači da je ispravan. Ali ga je ispravnije ocjenio Ibnu Hajar al-Skalani Uh, I ispravnim ga je, i rekao je da je kao hadis daif i ispravnim ga je ocijenio šehe Albani kao moukuf, kao je li reči Abdullah ibn Mesuda, a kaže da je uh, kao merfu ili reč poslanika, svojem da je munker. Dakle, Abdullah ibn Mesud kaže šta? Al jeqinu, al imanu kullu. Jeqin je cijeli iman, a sabri je pola pola imana. Došao je jednom hadisu od Ibn Abbasa, da je Ibn Abbas upitao poslanika sl. 8, kaže Allah poslaniće kako, kaže na savjetu ime po pitanju jakina pa mu je rekao poslanik sl. Allah kaže da znaš ono što te je zadesilo da te nije moglo promašiti a ono što te je promašilo da te nije moglo zadesiti to je, to je braćo sažetak kadara i vjerovanje u kadar da znaš ono što te je zadesilo nije te moglo promaći a ono što te je nije te moglo zades nije to Allah zapisao, e to je kadar I ovaj, je, ovaj, I ovaj hadis je daif, kako kaže Ibn Rajib u svome djelu, Jamil Ulum, rahimahullahu, ta'ala. Dobro, ovdje kaže, Ebu Sejdel Kudri u ovoj predaji, kaže da tražiš zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srđbi. Čovjek, braćo, kada nema dovoljno uvjeđenja u svome srcu, nema, nema, znači, to jekina, i nije svjestan Allahove, te barake o tala, veličine, onda, znači, udovoljava ljudima, iako se njegov gospodar Tebarek Vatela rasrdio na njega. Bitno je, znači, da u udovolji. On je koriba. Nikoga uhvat ne može. On uvijek ima, za svakoga ima spremno, a nikada ne ide, znači, uvijek stolomi preko njegove vjere. I na takav način čini vid čega? Širk. To smo gledali za njih put. Čini, čini vid širk. Daje prednost nekom nečioj bolji, nečijim prohtjevima i da ugodi nekome taman ist se svodite bare kdalara na nego što je bez ikakve sumnje pogrešno i što je zabranjeno i od ovoga braća nije čisto osim nekoga koga Allah zvrje učvrstiti da je čovjek čvrst i njegov da dođe da prvo gleda kako će uzvišeni Allah zvrje a kakav je ovaj a, a, njegov tebarak je otala propis po tom pitanju hoće li on biti zadovoljan tvojim djelom ili neće pa onda gleda zadovoljstvo Nakon toga za zadovoljstvo ljudi. A to može samo neko zna Allahova svojstva. Da čovjeka vidi, da ga čuje. Da mu ne može nikoliko trepta i oka, da ne može nigdje biti, a da ne zna sve što je uradio. I nakon toga može se znači sačuvati ovaj, ovog u što upadaju mnogi ljudi. Dalje kaže Ebu se delhuduji da je poslanik sl. rekao i da zahvaljuješ ljudima na Allahovom risku. Odbraćao stvari koje čovjek Pri risku treba da ima, treba da a, taj rizk pripiše Allahu, odnosno blagodat da pripiše Allahu, te utala, da mu zahvali na toj blagodati. To je druga stvar. Svaki braćo čovjek treba, kad ima određenu blagodat, da ima tri stvari nasupro te blagodati. Prva jeste da zahvali Allahu. Druga da zna u svome srcu da je to samo od Allaha zaođen. I treća stvar, šta? Da tu blagodat okrene u Allah, u zadovoljstvu Allaha Zorođa. U njegovu pokornost. Allah ti dao imetak. Ti si zahvalio jezikom. Alhamdulillah. Allah u srcu znaš da je to da Allah. Da ja tako. I onda taj imetak trošiš tamo i Allah zabranio. Jesi, jesi ovaj zahvalan na, na, na blagodatima? Nisi. Moraš imati ove tri komponente, znači kada je u pitanju kada su pitanju blagodati Da bi bio do onih koji su zahval. Pa ovdje kaže da zahvaljuješ ljudima na Allahovom rizku. Čovjek koji zna da ga je obskrbio uzvišenje Allah i da mu je određena stvar samo od Allaha i ne može ni od koga drugog, onda nima potrebe da zahvaljuje drugima i da bude drugima, a da im pripisuje ono što pripada samom stvoritelju, te barake, o te ale. A uzvišenje Allah kada hoće nekome dobro, onda on njemu juhiju lehu l-espab on njemu olakša taj pripremi mu teren i puti, ili mu olakša te povode dunjalučke se nešto desi. Allah hoće da te izleči, ti je kod doktora, i on ti propiše lijek, koji, koji će te Allahom dozvonu izlečiti. Nije te izlečio nego je Allah taj koji liječi, samo je sebe bio preko tog čovjeka, ništa više od toga. Tako je po svim drugim pitanjima. Allah htio da te obskrbi, pa si dobio radno mjesto, dobio si radno mjesto zato što Allah htio, ne zato što je šef u firmi primio, nego što ti Allah htio da te I ovo, braćo, nije, da se ne bi pogrešno shvatilo, nije ovo u kontradiktornosti sa hadisom la ješkuri lah, me la nas. Nije zahvalan Allaho ko nije zahvalan ljudima. Pazite, dobro. Nije, nema kontradiktornosti. Da nema neko kazao sada, pa dobro, imamo hadisko tirmizije, nije zahvalan ljudima, onaj ko nije, nije zahvalan Allaho, onaj ko zahvalan ljudima. Kažemo, ne, zahvalnost ljudima biva dova njima. Da im, im doviš, da mu se revanširaš na neki način kako došlo u drugom hadisu, Men sana ko vam uradi kakvo dobro kaže vi mu se revanširajte a ako ne možeš mu se revanširati ničim onda mu dobi dok ne vidiš ili dok ne budeš uvijeljen da si mu se šta revanširao čovjek je uradio nekakvo dobro ja kako god da pokušam uraditi dobro ne mogu ili je daleko ili ga ne vidim ili ili nemam uspjeha u tome da ja se njemu revanširam e onda ja imam da mu dobim i da mu dobim, dok ne vidim otprilike da sam se ja njemu revanširao za to djelo koje vam je šta uradio To nije u suprotnosti s ovim što mi kažemo sve što je od Allaha, što je što dolazi dolazi od Allaha. Znači nema tu nikakve kontradiktornosti. Sve je od Allaha, a preko ljudi dolaze sebebi, ti razlazi pa i ti budi nekom je sebeb za nekakav khair. A ako ne možeš to onda mu bar dovi i na takav način se upotpunio znači obad dvije obad dvije stvari. Ali ne bi čovjek smio, braćo, da pripiše Allahovu blagodar drugom. Mi smo ljudi. Uzmi da kupiš svom djetetu ne znam, biciklo ili lijep, mobito li. i ono da je kaže, komša, hvala ti. Allah te poživio, komša. Allah te nagradio. Što si mi kupio mobito? Baba bi se naljutio. Pa nije to, to sam ti ja kupio. Nije to komši, ja kupio. Pa dobro, kako onda kada je u pitanju storita da zaože? Kako se možemo zahvaljivati ljudima, a blago da je došla od Allaha, te barake, od kažemo kažem, opet, zahvalnost uome kontekstu što, je, o kome govorimo, protivnom, zahvalnost ljudima je sastavni dio, da koriš ljude zbog onoga što ti nisu dali ono što ti nije Allah tebara k'o tala propisao. Oni ti to nisu dali jer zato što nije šta u njihovoj da je bilo u njoj ruci to ti dobio možda. Od otca, od majke, od brata, od sestre i tako dalje. Ali nije u njihoj ruci zato što je to Allah ova tebara k'o odredba i ne možeš i onda znači koriti. Jer time čovjek vraća ako kori ljude zbog nečega što mu nisu dali. Kao da Nego duje šta? Molim, sve nešto spavali, ne? znači ovaj, ovaj, ova hladnoća ne uspavlja i ovo probudi insana. A sve tam ljeti da budete? Kao da negoduje Allahovu te barake odredbu. A, nisi mi dao, ma ne nisam ti ja dao, nije te Allah propisao živ bio. Da ti Allah propisao, da smo se svi iskupili ljudi, džini, ne bi ti mogli spriješiti ono što ti je Allah propisao. I braće, ovo ko ima na umu odmorit se u životu, odmorit svoj razvoj, odmorit svoj mozak. Imate ljudi, stalno mu je neko kriv. Uvijek je neko nešto, uvijek je neko... A nigde ne kaže, ne, nije to meni Allah odredio. To da je meni Allah odredio, to bi meni došlo i ne bih to moglo spriječiti niko. Pa, znači, ne smije raditi, jer mora znati da je uzvišen Allah, tab tabarak tala, taj koji daje, koji uskraćuje, a nisu, znači, a nisu ljudi. Ma jeftahillahu linnasim rahmetin, fela mum sikeleha. Kaže, a ono Allah... Milost koju da ili podari ljudima, niko je ne može uskratiti. Oma yumsiku fela mursile lehum min ba'dih vohu val azizul hakim. A ono što uzvišen Allah, uskrati, niko ne može posle njega dati, on je silan i mudan. Ono što da, ne može niko, a ono što uskrati, ne može niko podati. Pa to bi čovjek trebalo imati, braću, kao nekakav menheđ u svome životu, razmišljanja. U svemu. Došao si da uradiš Nešto u nekakvoj instituciji došao zatvoreno. Pauza. Ne radi se. Kaže, do, danas smo, do, dovde primali smo do, do 12 sati ove ne znam, knjižice, primali smo ovaj, je li, zahtjeve, više ne primamo. I dođi sutra. Ne, nije mi Allah propisao da danas predam zahtjev. I to je završeno. Osim ako čovjek, jel, svojom voljom bude nemaran, tako, to su druge stvari. Ali u osnovi znači da čovjek znači, gleda da uradi što može, a ako ga nešto ne zadesi, Onda mu uzvišeni Allah bar, da nije htio da stojili, da sto desi. Kaži šehovi slavnih unuta ime, rahimahullahu ta'ala, kaže jekin ili ubjeđenje, obuhvata da čovjek radi ono što mu je Allah zaođele naredio i da očekuje nagradu koju je propisao svojim jeli, robovima za ono što čine, isto tako da zna da sve što je Allah određio da će biti. Znači da vjeruje u Allahov te barake, kader, i to je kaže čustina njegovog jekina. A ako nastoji da ljudima kaže u udovolji, taman to bilo u Allahovoj srđbi, kaže tu je ostavio njegov jekin i njegov ubiđan. Jer ti ne može, ti koliko god je udovolio tom robu, on ti ne može pomoći osim Allahovom dozvolom. Ne može ti pomoći osim Allahovom dozvolom. Pa je čovjek dužan da se pokori samo stvoritelju te barake, A to čovjek čini ili želeći da dobije naklonosti ljudi ili zbog slabosti svoga imana, u svakom slučaju čini znači ono što je zabranjeno. A uzvišeni Allah tebarek teala kaže: "In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Ako vi Allah vi pomaže, će pomoći vas i on će vaša stopala učvrstiti. Pa je pomaganje Allaha tebarek teala biva je li pomaganjem njegove vjere. Pa nema, dakle, čovjek pravo da nikoga kori, niti da ovaj zahvaljuje na onome što mu je uzvišen. Allah, to nije dao, odnosno što mu je dao, treba zahvaliti samo njemu, a ne koriti ljude, jer mu to nije uzvišen. Allah, a za ođele, odredio. Potom je autor spomenuo hadis Aisha, u kome je poslanik s.a.v. kaže Menil temese rida Allahi bi sehatin nas radijallahu anhu u arda anhu nas, omenil temese rida nas i bi sehatin sehita Allahu wa eshata aleyhin nas. Kaže, ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, taman to bilo u srđbi ljudi, Allah će, se, kaje, Allah će biti zadovoljni sa njim i učinit će da ljudi budu zadovoljni sa njim. A kaže, ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srđbi, Allah će se rasrti na njega i učinit će sržbu ljudi nad njim ili bit će i ono na njega srditi. I ovo ovaj je, braća, stvarnost u čovjekovom životu. Ljudi ne vole prevrtljivost, dvoličnjaštvo, ne volej to. On voli i da si ti na svome putu, takav si, kakav si. Možda te ne voli kao muslimana, ali te poštuje i cijeni zato što imaš jasan put i trasiranu stazu kojom ideš i svako je vidi. A to danas i ovakav, sutra si onakav, prekostra si... nikada, znači, koliko kako god da djelao među ljudima, nećete niko poštovati i cijeniti, nego je uzvišen i Allah ta barakta na taj koji izdiže čovjeka. Mi smo govorili, brać, da ima hadis, je li tako? Kod imama Tabarani od Bezara. Hadis od, od Ibn Abbasa i hadis od Ebu Horejne. Da svaki čovjek ima privezanu za glavu šta? korapac I da je konopac u luci meleka. I da je melek taj koji diže iz pusta. Pa uznišan je Allah koga hoće da izvisi i da ga učini poštovanim i cijenjenim i uglednim i ovakvim i onako on će ga učiniti. Koga neće, ne mogu mu ljudi u tom kontekstu kako pomoći. Ovaj hadis je došao, došao je povod zašto je Ajša radijallahu te alana prenijela ovaj hadis. Njoj je Muavija radijallahu te alanhu poslao pismo i rekao, kaže, na savjetuj me. Ali nemoj me, kaže, nemoj me ono e, opteretiti. Savjetuj a ali nemoj me preopteretiti. Pa mu je Ajša radijallahu te alana napisala ovaj hadis. Kaže, čula sam poslanika, zavljena sam da je rekao to, to, to i to. Ponekad... Desi se, ovako dođu ljudi kaže: "Molim te", kaže: "Deme na savitu". Ali kaže: "Boj se Allah, gdje god da bio". Selam alejkum. I čovjek gleda u tebe, a samo neka kaže: "Živo ništa", rekao nisi. "Boj se Allaha, gdje god da bio". Nisam ti ništa rekao zato što si mehanički slušao te reč. Da si uzeo te reči i razmislio o njima, ne bi tako govorio. "Boj se Allaha", da... pa takva je osnova tvoga života, gdje god da kad kad planjaš boj se Allaha kako ti što kad postiš kako tiš kad se obraćaš sa ljudima kad ne znam sa životinjom bilo gdje da ja si radiš određeni posao boj se Allaha uradi taj posao kako treba nemoj pušarti šta god da radiš boj se to, to, je, to je tvoj život Ali da čovjek uzeo takva je nešto simbolično boj se Allah jugo da bio i to je završio to je to je na sija da ne može biti bolji ljepši podata Ajšara radijallahu ta'ala kako je napisala Muavi A nemoj slučajno, nemoj da te navede šeitan, pa da tražiš zadovoljstvo ljudi, podanika, ili Muavija je bio u to vreme halifa, da tražiš zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srđbi. Jer ako budeš tražio, srće se tebe i Allah, a za odžel ljudi. A ako budeš obratno radio, bit će za to vam zadovoljan i ozlišan i Allah, i bit će zadovoljni ljudi. Pa mu je, radi Allahu te Alana, napisala, znači ovaj hadis. I ovo ovaj je od njenog fikha. Ovo je fikha što je znači jednim hadisom dala, dala smjernicu u životu i nema braćo hadisa poslanika, a da ne može poslušiti čovjeku kao put u životu i zato mi trebamo da, da taj hadis, da ga primjenimo u životu i da, mu, da, da živimo po tom hadisu u svakom smislu hadiska nauka hadiska nauka mora se potvrditi određena stvar kako je vijest prenešena Ko je prenio vijest? Ko je taj odakle vijest došla? Kako je? Šta je? Koliko puta vijesti dođu u ljudi o kojima je, znaš, najbolje dođu ružne vijesti? I kada čovjeka upitaš, kaže subhanula, pa ja to, ja to ne bi, kaže, pomislio pijan da sam. A ne kažem ti trijezan musliman da tako nešto pomisli, da tako razmišljam. A vijesti se, znači, rašire i pričaju i tako da li Tu hadijsku nauku koja ima treba je prenijeti u svoj život. Ne, neću da, nego hoću. Jel to taj je rekao? Jeste, daj mi broj telefona da je to vijest? Iokniška, živio selam alekum. Evo mi smo čuli tako i tako, šta ti kažeš o tome? To je primjera te hadijske nauke u životu. Hadijska nauka ima tamo negdje, a ti čuješ tamo negdje neko priče, nariječao dok obiđu dva kruga. Braćo, mi smo bile neprilike u seminaru Meki. 60 daja iz raznih zemalja svijeta. Ovaj podatak za ove ovaj i kaže jedan, ajde, daje sve, fakultete srednje završio. Ajde kaže da ispitamo kako je kakve staravije. Ja sam bio na kraju, prvi sam bio i ovako je, još u krugu smo sideli. Kaže meni ovaj što je bio sa nama šeh, kaže, hajde, kaže, reciti pored toga tu, pored sebe čovjeka koji je, recimo, jednu, kaže, vijest. kažemo rečenicu jednu i neka prenose sve jednom do drugom. Ja mu kažem rečenicu, ne znam, Fatima je izišla na pijacu, kupila nešto, nešto sam ja rekao, takvu nekakvu rečenicu, koja je bila kratka jedno stavna kup onaj zadnji tamo kada je došao 60 i on pričao o ciframa koliko ona platila, što je ona kupala nekakve haljine, što je on je to, to kroz 60 ljudi dok je prošlo napravilo se na kraju i to u jednom mežlisu i sa usta na usta nisti to čuo juče pa danas nešto neseća se, čuo si par stvari pa se povrkalo, čuo si i samo treba da prinezeš Fatima izmešla na pijacu i kupila sebi suknju a Fatima izmešla na pijacu i kupila sebi suknju samo prerosiš nikakav Na kraju ispuno tamo, nikakve vezje nema svojim što sam ja kazao. Pa što mislite onda kad ljubo, kad pođe oko, a ja ne sumnjam u dobro namjerstvo tih ljudi, što su daje naše, što mislite onda kad su pitanje pitanju ovaj, obični ljudi, koji su zlonamjerni, koji vole priheftati još, uzeti u jednu još desetak i prihefta i tako dalje. Znači, stvari treba provjeriti odakle su, odakle su došle. Pa je dužnost čovjeku da traži zadovoljstvo v Allahovoj tebarak u u, u njegovoj vjeri odnosno u pokornosti Njemu. Ome yattaqillah yarja' lahu makhraja wa yarzuqhu min Ko se bude Allah boja, on će mu i svaki situaciju izlazati i obskrbiće ga odakle se i nada. A onaj ko bude tražio dakle zadovoljstvo ljudi u Srbiji Allahovoj, on će biti kao onaj na sudnjem danu što će kazati za što nisam uh, ovaj je uh, lome je abdud zalimu ala yadayhi yekulu ya litani ya litani ittakhaztu ma ar danu kaže nepravednik bude sam sebi ruke grizao i govorio kamo sreće da sam sa poslanikom put uzeo Ya waylata alaytan lam attaqidh fulanan khalila kam ushida boga do da nisam tog tog sebi zaprijet da uzeo laqad adlani an al-zikr ba'da izja'ani wa kana ash-shaytanu lin kaže on me sa pravog puta odveo nakon što mi je uputa bila pokazana a uistinu šejtan čovjeka uvjek nacedilosti tako uistinu Allah Allahazuzza Allah, spomenu sura al-furqan paneć je čovjek uspjeti, nego sa pokornosti stvoriteli te barake. Te A pokornost, braća, stvoriteli, ne znači da smo govorili grubo prema ljudima, da čovjek mora sve pokazati, svako me zube pokazati. Ne. Na lijep i na primjeran način, ali da pokaže, znači da je Allahov put taj koji se slijedi. Ima jedan arapski stih, kaže فَكُلُ لَدِي فَوْكَ طُرَابِ طُرَابُ Kaže, sve što je na zemlji, zemlja je. Sve što je na zemlji, Zemlje. Mi smo svi zemlja. Pa kaže ibn Rajab kada je govorio o tome, kaže pa čuda nije, ona i kaže ko se pokori zemlji, a ne pokori se stvoritelju zemlje. Svako ko je na taj taj rob mali koji je stao ispitivate, ne znam, zaustavio te, kontrolišete tamo tuđio neke kakve barake ispitivate, al tako ko se šta se odakle se kuda, si, ne bili li zvuk od tebe kakav podatak. Cela ova stvorenja mala, ovako sitna, sićušna, ne vide se nigdje. A to je nekao i To će nestiti. Pa da se čovjek pokori nekome od ljudi u nepokonu za ozorđel može zbog toga biti znači kažnjen i na dunjalu i na ahiretu. Kaže uzvišenje Allah, tebara kutala faa'kabahum nifakan fi kulubihim ila jevmi jelqavnehu bima ahlefu Allahe ma wa'aduhu wa bima kyanu yakzibun. Tako kaže u suri at Kaže i onim je A, nadovezao ili je još kaznio sa licemjerstvom u srcima njihovim sve do dana do ga ne budu seli. Zato što su oni, a, ono što su Lahu obećali a, pronevjerili, nisu se toga predržavali, kjer zato što stalno lažu. Pa i je uzvišeni Allah, je li kaznio na takav način. Ovdje imamo samo na kraju nekoliko mesela vezani samo ćemo ih pročitati. Prvo je tefsiri suje, sure ali imran a to e inma zaliku ash shaitan yukhawifu awliyaehu spominali asma aayati tafsir imamo tafsiris sure to spominali kada na proslom predavim prije 14 dana imamo tafsiris sure at-tauba inma ya'malu masajidallahu man aamala billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakaya lidikra aayati imamo aayati Imamo ovdje istome selu da čovjekov vjeri, njegovoj uvjerenju, njegovom iman pada i raste s odčinjenjem, znači dijela. Imamo a, a, znak slabosti je klina koji je naveden u mehadisu, a to su tri znaka u njemu imaju. Prvo je da je šta? Da čovjek traži zadovoljstvo ljudi u Allahovoj šta? srčbi. Drugo aha, da je zahvalan ljudima na Allahovim blagodatima i treće da kori ljude zato što mu nisu dali nešto što mu zičene Allah nije propisao, ono što mu nije odredio. To su te tri stvari, znači, koje se zaključaju iz hadisa, ovaj da je, jeli, a, da su slab, da, da su pokazatelje slabog imana. Dalje, da je a, čovjeku obaveza da strahuje samo od Allaha zaođen, a nije od koga drugog, osim prirodnog straha o kome smo govorili. I spomenuti je ovdje, a, kazna i nagrada. Nagrada je da će biti zadoljen Allah se njima za i da će biti zadoljen šta? Ljudi. A kazna je da će se razrbiti uzvišeni Allah na njega i da će se u isto vreme razrbiti šta? Ljudi. Znači to je tih osam mesela koje je ovdje autor je li spomenuo nakon ovoga poglavlja. Allahu Ima pitanja vezane za o smo govorili. Jelimo toga, budu Znači, e, ba, baš tako. Znači, zahvala Allah, e, ljudima, znači da je čovjek ubijedjen da on nije to uradio sobom, ni to on to može, neko je to Allahova odredba, a on je bio tu servisna kakav ako možemo tako kazati. Sredstvo znači, sebebne kakav da se određena stvar uradi. I kada čovjek zahvali nekome, to njemu daje dodatni motiv da radi da je tako? Mi smo ljudi, da tako? Nismo mi ovaj... Meleki, pa da je to je ko sufija, samo kaže ko sufija, kaže ih hlas ti je, kaže da ti je sve jedno, da li te čovjek vrijeđao ili te hvalio, ti su na istoj dereženju. To je nešto što ne nemoguće pri čovjeku. Dođi ti kod najboljeg muslimana, na dunjalog najboljeg šeha i pljuješ ga i blatiš ga i pohvališ ga i to njemu sve jedno. To je mimo ljudski mogućnosti. Pa zato znači ta pohvala biva i zahvala čovjeku da daje motiv, dajni za rad, a i tebi samo znači da se uglaš na da radiš. Pa jeste, znači to je ovisno od osobe do osobe, znači koliko je čovjek ubjeđen u to, ako misli da nije bilo doktora u smislu ovaj, onom koje se navodio hadisu. Znate da ima hadis kada je čovjek rekao ovaj, šta bude Allah tio i poslanik, salu salu salam, pa kaže reći šta bude Allah tio ili vahadio sam. A imate hadis, ako već mora da onda kaže da nije bilo Allaha potom toga da se malo odvoji da nije bilo Allah, potom da ni sam otišao kod tog tog doktora zbog toga zbog njegove stručnosti i tako dalje. Ne bi ne smetao to meni, nema ništa. E sada jedan dio ljudi ima koji tu sigurno iz opcije izbaci Allaha za želi kod njega je doktor i nema ništa drugo. To je bela, to je musibet. A imaš ljudi koji spominje da nije bilo doktor ne bi a dokaješ, a dobro neka, a Allaha, ma sinko sva kako Allaha to, to, to je jasno, ali ja tebi govorim šta je meni doktor jelo u redu. Naći imate ovaj ja sam jedan dan jednog djedu i ne, neen je ja stao ovako razgovaraju pod s komšijom stanem izostanem po selama i selo sa komšijama i tako i nešto ona meni rekla a nešto ona tako govore i stana nešto u tom kontekstu tako kazala doktor rekao rekao majka rekao kako Allah odredi rekao Allah je taj koji evo da meni ma ode je ona meni lekcije ona meni ders održala svakako sine Allah je jedan jedini i pored njega drugog boga nema ona ja sam samo stao i slušao dok ona nije završila ders bio znači pravi Vidi se znači ubjeđenje njeno, ali ona nije Cira, znači nije govorila. Podrazumijeva se kao hoće kazati, pa dobro, moram li ja to uvijek spomenuti, zato tebi nije jasno, vidiš ne, da ima mahramu na glavi. Molim. Podbog. Pa je to isto kad kaže se Bog, pa doktor, to bi bilo ono da nije bilo Allaha, potom toga i toga, znači moglo bi. Yes. Pa dobro, znači sama sama znači ovaj sredina nameće čovjeku temu po života. Nekad čovjek ne, ne, ne određuje to sam, ni može planirati. ti može planirat kako hoćeš, biće kako, kako je neko drugi može isplanirat, naravno po Allaho je zađelo određeno. Ali čovjek se bori koliko može. Znači da, da je najbitnija je stvar čovjeku da, da uspostavi u budijet ili obožavanje Allaho je zađelo na ispravan način, da vam to je bilo na uštveni ovog genetka. A sahavi su pobjegli iz Meke u Medinu, sve su ostavili. Da, došli da ni, nigdje ništa nemaju, a kamenje vezali jedan podvojica, koji su bili oni Ashabu Sufe, što su dolazili u Meku, što je u džami, u Medini, što je bilo, što je je buharirio jedan od njih. Kaže, padnem između Mimbera i kući je poslanika, sladani znači, kaže, odupirem se nogama od zemlje, dođe čovjek i pricne me, kaže vratom, nogu kaj stopalo stavi na vrat, kaže da se ja ne mogu mrdati, da se nogu pomijedati, kaže misli da sam poludio, a kaže nisam poludio nego sam gladan. Znači to je bila zaista iskušenja koja su ljudi ponijeli, koja danas Nice, naj, nice, najsrećnijem naj ustimane možete proći kroz takve iskustvene. Naftana selam. Studio za vas širok izbor audio i video islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12, 4020 Linz, na web portalu www.kelse.at. Allahu ya Rabbi ya Allah